Друга книга, Хронік, розділ дев'ятий Коли Савська цариця почула про славу Соломона, то, бажаючи перевірити його загадками, прибула до Єрусалиму з вельми великим почетом та з верблюдами, що везли пахощі, силу золота і дорогоцінного каміння. Прибувши до Соломона, розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів їй на всі її питання. Нічого не було для Соломона неясного, чого б він їй не з'ясував. Савська цариця, побачивши мудрість Соломона і палац, що він збудував, і страви до його столу, приміщення слуг його, розміщення челяді, одежу їхню, його під чаших та їхню одежу, всепалення, що він приносив у Господньому домі, захопленням мовила до царя. «Щира правда те, що я чула в моїй землі, про твої діла та про твою мудрість, та я не йняла віри переказам про них, доки не прийшла і не побачила на свої очі». І оце мені і половину не було сказано про твою велику мудрість. У тебе її більше, ніж іде поголоска, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі отці твої слуги, що повсякчас стоять перед тобою та слухають твою мудрість. Нехай буде благословен Господь, Бог твій, що сподобав тебе, і посадив тебе на свій престіл за царя в Господа, Бога твого. Це тому, що Бог полюбив Ізраїля і хотів зміцнити його навіки. Він настановив тебе царем над ним, щоб чинити суд і правду. І подарувала вона цареві сто двадцять талантів золота і превелику силу пахощів та дорогоцінного каміння. Не бувало ніколи таких пахощів, які савська цариця подарувала цареві Соломонові. А слуги Хірама і слуги Соломона, що привезли золото з Офіру, привезли також і алгум дерева і дорогоцінного каміння. Цар зробив з алгум дерева сходи до дому Господнього і до царського палацу, а також цитри та арфи для співців. Не видано було нічого такого раніше у юдейській землі. Цар же Соломон дав царській цариці все, чого вона бажала і просила, крім того, що дав їй на заміну за те, що вона йому привезла. І вибралась вона назад у свою землю. Вона та її слуги. Золота – що приходило до Соломона лише за один рік, було 66 талантів, крім того, що приносили купці та крамарі. Та й усі арабські царі і правителі краю приносили золото і срібло Соломонові. Цар Соломон зробив 200 великих щитів із кутого золота. По 6 тисяч шеклів кутого золота пішло на кожний щит і триста маленьких щитів із кутого золота, по триста шеклів золота пішло на кожний щит. Цар примістив їх у домі з ливанського дерева. Цар зробив також великий престол із слонової кості і покрив його щирим золотом. Шість ступенів до престолу, золоте ягня біля підніжжя престолу, поруччя по обидва боки сидіння, двох левів, що стояли коло поруччя, і дванадцять левенят, що стояли там на шістьох східцях по обидва боки. Такого не було роблено ні в якому царстві. Увесь посуд до пиття у царя Соломона був із золота, та й все начиння у палаці, що був з ливанського дерева, було з чистого золота. Срібло за часів Соломона Вважали ні за що, бо царські кораблі ходили в Таршіш із слугами Хірама. Що три роки Таршіські кораблі повертались і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп та пав. Цар Соломон був більший від усіх царів на землі за і мудрістю. Усі царі землі Бажали бачити Соломона, щоб послухати його мудрість, яку Бог вклав йому в серце. Кожен з них приносив свій дар – посуд срібний, посуд золотий, одежу, зброю, пахощі, коней та мулів. І так рік у рік. Було у Соломона чотири тисячі стаєн на коней і колісниці – та дванадцять тисяч колісничників. Він розмістив їх по містах для колісниць і при цареві в Єрусалимі. Він панував над усіма царями від ріки до Філистимлянської землі та до єгипетської границі. Цар зробив срібло в Єрусалимі таким звичайним, як каміння, а кедрину, як сикомори на шефелі. Така була її сила» коней приводили Соломонові з Єгипту та з усіх інших країн. Решта дій Соломона від перших до останніх записані у літописах пророка Натана, в пророцтві Ахії з Жило та в видіннях Уддо, ведющого за часів Єровоама, сина Навата. Соломон царював в Єрусалимі над Ізраїлем 40 років. І спочив Соломон зо своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька. Замість нього став царем його син Ровоам.